إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أعبوسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان بعد يكم حميد من يزيمك سبحانه وتعالى ناكم تكارح ما من محمد صلى الله عليه وسلم خطبة يتوى ليوتنا من أسباب الزنا miongoni mwa sababu za zina ni miongoni mwa za uzinifu kwa hakika sababu ni nyingi sana ambazo wanazuoni wamezitaja lakini kwenye kuzipitia sababu hizi roho yangu ikapendezwa na sababu tatu alizozizungumza Khalid Ar-Rashid nikapenda nifanye taaliki katika hizi sababu ambazo amezitaja Kwa sababu amitaja sababu ambazo ni za matokeo tulionari Za asri tulizonazo mbizo sababu nyingi ambazo wa islamu wa mezishikilia Na hizi moja kwa moja za tupeleka sisi katika uzinifu Lidhalika ni ta'liq ya maneno ya Khalid al-Rashid Na Muhammad Hasan Hassani asema al barakatililmi Miongoni mwamtu kupata baraka ya ilimu Ni utenge meze maneno kwa mtu aliyo ya semu Kwa mana maneno siyako, usiseme yako Hii ni moja katika baraka ya ilimu Toi. Asema Khalid al-Rashi Jarima to zina Min aadho miljaraini wa abshaiha, Ni katika madhambi makubwa na katika madhambi maovu sana Zararu hama'lumu Madhara yake ni mengisana na ni ma'alum ya najudikana kwa watu Minha katika madhara hawa ya uzinifu ikhwata iman Khalid Rashid ya sema Tuntaha kul a'arab Hishima za Watadhiu bihi al-ansab vizazi vile vile vikapotea Watantashiru al-amrad na marathi ya Alati marathi ambayo Masa mi'na biha fi abai na alawalin Hatu jawahi kusikia Kwa waze wetu wali utanguli Min ajli thali Kwa ajli hii Uzinifu madhara yake ni haya Haramallahu zina Mwenye zimgu akali haramisha hili la uzinifu Kwenye ayah 32 suratul isra Mwenye zimgu asema wala takrabu zina Musiikurubie zina Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Hakika zinani uchafu. Na hakikatan zinani uchafu. Sasa hii haya, kwa nini aya kwa nini Mwenyezi Mungu asema wa la zina? Musi kurubie zina. Kwa nini moja kwa moja hakusema wa la taznu? Kwa sababu pana kaida ya kisheria inasema inna Allaha idh harrama shay'an. Mwenyezi Mungu anapoharamisha jambo Haram al-ashia al-musilata ilihi Basi mungu hu haramisha yote yale ambayo Yata kufikisha kwenilili ambayo amele haramisha Hapa mungu aharamisha zina Lakini asema wala takrabu ili Afunge milango ambayo ya kupeleka wewe katika uzinifu Faharam Allahul ikhtilatu mwenye zimgu Aka haramisha tangamana la wawume na wake sehemu moja وحرم السفر بدون محرم، فيل فيل أكهراميشة، كسفير منام كبلاد محرم. وحرم التبرج، فيل فيل أكهراميشة، وناوكي كتمهيوش. وحرم النظر إلى ما لا يرضي الله، فيل فيل أكهراميشة، متوك تزعم مبوا أمبايو هاي مردش من يزم، وسبحانه وتعالى. والزيادة على هذا كله أوجب عليه أشد العقوبات. Mwenye zimgu, akaweka sheria ya mwenye kuzini Apewe athabu ambayo ni athabu kali Kwa ambaye ameowa Ama ameolewa arrajmu hata almaut Ikiwa dola ya kislam Khalid Rashida sema mimma la yukhtalafu fihi Jambo ambalo halina ikhtilafu kwa watu Nikuwa anarrajula bihajatin ilal mara Mwanamumi anahaja na mwanamki walmar'a na mwanamke vile vile bihajatin ila rajuli ana haja na mwanamume ndio Mungu alivyoumba na ndivyo alivyopanga ikiwa mtu hataki basi pengine ni mgonjwa lakini mwanamume akisawa sawa bila shaka huwa ana haja na mwanamke fitratur rajuli tasudduhal mar'a maumbile na ile pengo la mwanamume mwanamke ndiye ambaye wakava Wafitratul mara ya suddu harrajul Na maumbile ya mwanamuke na yele mapengwa yake Anao ya ziba ni mwanamume Garizatun mawjudatun fil dhukuri wa fil inath. Haya ni matamaniyo na ni shahwa hizi Zapatikana kwa wanahume na kwa wanawake Ilam tu Khalid Rashid Yasema Ikiwa shahwa hizi hazito zibwa na hazito kavwa Bimashara Allahu kwa jambo ambalo mwenye zimu wa meleki ya sheria Sayalja unnas ila saddiha haram, Basi watu watapelekea watu wazibe matamaniwe yao katika mambo ambayo ni ya haram Mina ajili dhalika Kwa ajili hii Shara Allahu zawaj mwenye zimu Akaika sheria ya kuowa Na kwenye sheria ya kuowa Manufa ni mingi na faida ni nyingi hatutaki kutaja lakini miongoni mafaida za ndoa Khalid Rashid asematuhafadhun ya nasl kizazi kita wa tuhfadul a'rad nahshima zitahifadhika wa na zi tusanu al furuj vile vile tupu za watu zitaifadhika wa yaamanul mujtama min jarimatiz zina na mujtama utasalimika na haya madhambi ya uzinifu sasa swala liko kwenye Ikiwa mwanadamu ameumbwa amuhitaji ya mwenzake Na mwenye zimgu kwa kuwa hindi yale mumba mwanadamu akalijua hilo Akamuike ya barabara ambayo inyasawa Ili yale matamaniwa yake ayafanyi kwa barabara bara ambayo inyasawa Suala, limadhar tafa azina Kwa nini uzinifu umeinuka na umikuwa mwingi na mungu tayari asha tupabarabara ya kupita ya kukimbia huu uzinifu. Limadha ratafa azina, iku wa tali imani. Kwa nini uzinifu umikuwa mwingi. Khalid Rashid ataja sababu tatu. Pulika vizuri sana kwa sababu. Hizi sababu ambazo wamezitaja tu sheikh Khalid Rashid. Ndiyo wa islamu wamezipija makamamu. Lidhalika hizi nasaha atupa hui mwanachuoni. Tuweniwenye kurudinyuma, ikiwa tuataka kurudinyuma Asema sababu ya kwanza, ithara tulgara izi fikuli makana Kuinushahisia kila sehemu Kivipi, filbuyuti ukiingia katika majumba asema Musalsalat walagani Kuna vipi nri chungunzima Na nyimbo chungunzima Aktharuhaa Wingi wake hivi vipindi na hizi nyimbo asema itara tuljinsia Hizi huchemisha miili ya watu Nikuinua hizia za kimwili wa mafasidul ahlak na tabia chafu ambazo za na hivi vipindi na hizi nyimbo Na kwenye khutba zilizopita tulitoa nasaha sahaya kwa Adui aona mbali iku wa tali imani. Lakini wa islamu mpaka sasa Wamelala fikra zao haziko Na hawajajua mpaka sasa kwamba Adui ni ya yake ni muislamu apotee maisabu Tumeletewa simu hizi hatuwezi kutoa fatwa kwamba simu ni haram La Lakini tuasema Adui alipoleta simu Alijua kapsa ya kwamba Ikiwa kuna watu laki moja watatumia kwenye haki Kuna milioni moja watatumia katika bata Na naa Mambo ni haya mnaweaona Mabanati wa mekotea Na babarobaro jumlatan Kwa sababu ya simu na mitanrao na ma internet Hili ni mzungu wa liliona kitambo Vile vile Mzungu akaleta tv Hizi tv zimeletua Lengo vile vile apote ma hisabu Kukae vipindi chungu mzima Alipo kuona muislamu huwelewi kizungu Ama huwelewi kihindi akakuletea ya tafsiri yake ya kiswahili ama ya kizungu Kwa sababu wa islamu huyala iti kwa kizungu Ajuawazi mtoto kuanzia mdogo kuinu kuyakwake Atakuwa asha soma mama analhubu Asha duwa mapenzi nini kupitia kwa kipindi Na wewe mzazi ndo umekaa umeshikari moti Wabadilisha chanele ukibadilisha na mtoto wako mdogo wa mekete. Sasa yale maneno ya nozungumzo katika tv Yule mtoto huwa kirekodi Kumbe mume na mke ndivo anavota kiwa wawe hivu. Tayari ile ni fikla mbovu kafiri aipenyeza kwa wa islamu, Lakini wa islamu bado tupaka sasa Khalid Rashid ya sema Ukitoka barabarani Ni saa unkasi ya, ya Wanawake wameva lakini wako uchi vile vile Na haya tulitoa na katika khutba zilizopita Sitaki kuregele ya maneno Wanawake wakislamu wanavotembe ya uchi Na sisi wazazi tuajua kwamba watoto wetu watembe ya uchi Na pengine nguwe wanazovaa ambazo zikowazi Wewe mzazi ndo unayotua pesa ukamu pa ukamu Haenda kanunua Na akinunuwa akijia apimishe Akwambia wasemaje dad Na yo kumependeza kabisa kuna kama weo Wampijia makofi Kisha, kisha kushindra amekuwa mkubo ufanya takavo Mbro kainuwa simu kwenye kwenye maredio hallo, watoto wameharibika buwana Wamekua mavazi ambao hayana maana Zama za sikuizi zimeharibika mshairi asema Arahula la ntusonu na ala unasin Naona vitu vizuri vahifadhiwa Kuliko kuhifadhiwa watu Wa akhlaku ntudasu Natabia zechefuliwa Falatu soonu haziifadhiwi Kisha hawa na haya Wasema Inna zamana fihi fasadu Nzama za siku hizi Zimeharibika zime kweli kweli Mishaili lakini akwambia Wahumfasadu Waho nriyo wameziharibu hizi zama Kwa maafasada zamanu, lakini zama haziku haribika Ziko vile vile Wewe ambaye wachangia kwenye maasindro umeharibu zama Lengo la mwanamke kubabuibui Lengo lake ni, ni ajistiri Asione kane mapambo yake Kwa mujibu wa mwenye zimu waliposema Waambie, wanawake, wakislamu Wasithihirishe mapambo yao Wala bidina dina tahuna, wasidihirishe mapambo yao Sasa muislamu aliputukuwa buibui ili asidihirishe pambo lake Kafiri ataka lile lile tu la la muislamu kutembe ya uchi akakuletea lile lile buibui lakini akakutilia na mapambo kwa juu Kwanza akakubania vizuri ili ukivai kutoe chef Kisha akakutilia na mingaro mingaro Lile ambalo uislamu akimbia ambaye ni adu ya kalileta Na Muislamu bado hajatia akili kwamba hili ndili lililo ambalo Mungu anakataza. Ukimwambia mtu mabuibui haya yakubana na ya marangi rangi ya mapambo haifai, utakakushika mbinguni kwa mikono. Utafikiri tumesema Mungu ni 20. Sasa imekuwa mabuibui pia hayafai. Mabuibui hayafai, uuliza yapi hayafai? Yale ambayo yametiwa mapambo mapambo hayo ndio ambao hayafai. Ha ya Khalid Rashid asemma yote haya ikhwat al-iman yachangia katika uzinifu mabarobaro kila wanapopita ni wa wamevaa uchi fa aina yasbiru sabab min al-fitan mabarobaro watakimbia wapi na fitna hizi ikiwa sisi wazazi nyumbani ndio tunaochochea huo moto wake nasallallahu alayhi wasallam jambo la pili katika sababu ambazo waislamu wamezishika na ambayo ni sababu ya kupelekea mtu katika udhinifu Khalid Rashid asemal ya jahiliya. Ujahiliya ambayo tafashat baina nnasi leo umeenea kati ya watu za mazao. Upi hadha la yazawj fulan wa hadha la yaqbal fulan. Huyu hamuozeshi fulan na huyu hamkubali fulan. Khalid Rashid asemal ya hadhihi aljahiliya bi ummi ainiha. Huu ndiyo jahili, vile vile ulivokuja Zaman ulivokuwa ndiyo wa islamu Walivopija makamama Huyu hamkubali fulani Na huyu hamkubali fulani Ambapo mizani Ya masala Ya nikaha muwa meeka Mizani ni mume Awe ni muema namki Awe ni muema intaha Hakuna masala huyu nkabila fulani Huyu nkabila fulani Khalid Rashid ya sema Ittasolata aliyya ihdavuna Moja katika fatat aliwasili ananae Hakamambia ya sheikh, hakika sisi tukukatika hatari kubasa Angalia huyu fatat amuelezea Khalid, anavojihisi na zile shahu wazina vompele kambio Amambia, zungumzeni na hii hatari ambayo ya tukabili sisi wanawake Khalid akamambia, asallahu anyu yasir al umur Inshallah mwenye zimgu atasahilisha mambo Asema Khalid, bada siku mbili, akawasilia nanae tena Huku ikawa yule fatati yu walia Amuambia Khalid, takadda mali hafidhun lil-Kur'an Amekuja kwetu mtu ambaye amehifadhi Kur'an ni atakakunioa Isitoshe, dhu hulukin wa adabin azim Ana tabia na adabu ya hali ya juu kabisa Lakini raddahu abi babangwa memregesha masabab mwajua Asema ana min kabila ti katha wa katha Kwa sababu mimi kabila langu ni katha ni katha Na huyu si kabila langu Musi shangaye hayo Khalidi asema mpaka mwisho wakamuambia binti yake Wallahi na apa kumunye zingu La uza uwijanna ila ilakatu itwarikin Nikorathi ni kuozeshe Mkora wakuuwa watu barabarani Washari bi khamri na niko rathi ni kuozeshe mwenye kupigia nazi kama komba, Lakini si kuozeshi ambaya Quran Subhanallah Afahukmal jahiliya ya buhun Ikwa tali imani Mwenyezi mguwa meka mizani Na mizani katika masala ya nroa Kama nilivotangulia kusema Ni mizani ya ucha mungu wa barobaro baro, Na ucha mungu wa mwanamke Mwenyezi mguwa sema Ya ayuhan nasu inna khalaknakum min dhakari wa untha Wajahalnakum shu'uban wa kabaila Lita'arafu Hii ndilo lengo Kufanyo makabila na, na mataifa mbali mbali Mungu wa hili ni kwa sababu lita'arafu Lakini inna akramakum inda Allah hish Atkaku Mbora wenu kwa munyezi mguni uli ambaye ni mungu Na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hili landoa, nriyo wasia wake alikuwa kiusia kwa kusema, Iza atakum mantardho nadinahu, wakulukahu fazawijuhu, atakapo wajili ya nini mtu ambaye, maridhika dini yake na tabia yake, basi muoze sheni. Muoze sheni mtu kama huyo, kusababu hilo lengo la huli ambaye atakiwa aje nyumbani. Na nriyo fiki ya Qur'ani. Ukiipulika kurwani vizuri katika suratu kaswas Tizama Musa alipotolewa Misri akaelekea Madian Haka kutana na mabinti wawili Kisa ni kirefu na ni maarufu kila mmoja keleo Pali pa kutolea dalili Mabinti walipurudi kwa baba yao kumuambia Kuna mjamaa pali ametusaidia Baba ikawa ni mgeni mwoja maa kwake Haka binti yake nenda endaka muiche Alipokuja Mungu wa sema ihdahu ma tamshi Ala istihya Kalat Inna abi yaduuka liyajiziyaka ajra ma sakaita lana Hakika baba yangu akuita Akulipe lili ambalo metufanyia Falama jaahu Wakaso alehi القasas Musa alipokuja kwa wale kewale waschana Nakumwelezea Aliwayafanya Misri Baba mwambia la takhaf na jauta Mina alkaumi zalimin Binti akarudia tena kumwambia babake, "Ya abati, istajirhu tumfanye ni mfanyikazi wetu. Limadha inna khaira man amin." Hakika, mtubora bora na mfanyikazi bora ni ule ambaye ni mwaminifu tena ni mcha Mungu. Sasa sikiliza, jawabu ya baba baada ya kusifiwa Musa kwamba ni mtu wa dini, baba mwambia Musa, "Inni uridu an unkiaka ihdabnatayha hati. Mimi nataka kukuoesha wewe binti yangu mmoja katika hawa wawili. Na mahari ala anta ajurani thamania hijaj. Nifanyie kazi kiasi cha miaka minane. Fa in atmamta ashara ikiwa utatimiza miaka 10 famin indika hiyo ndio yako mwenyewe. Lakini zunguka wote hapo mahallu shahid. Alipoambiwa inna khaira manistaajarta alqawiyul al amin baba bila kuliza una kazi? باباكن ناني، وَيَوَفَّنَّا وَأَبِيَّا أَمَمَ بِمُوسَى إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَابْنَتِيَ هَاتِينِ عَلَى أَنْتَ أَجُورَنِ ثَمَانِيَ حِجَاتٍ خالد رشيد سما ولكن للأسف يتقدم الشاب اليوم بارو بارو أكينكوا ينوب أيوته فلا يسأل عن دينه هوليز دنياكه ولا يسأل عن خلقه هوليز تبياكة يقال له ابن من و من من وما هي وظيفته متونانى ikiwa hukutaja makabila yale ambayo ni ya juu huyo mbwa wapi mbwa ramadiu ambora maji afaye wewe babako kanisa ah kanisa afaye wafanyakazi gani wewe mimi nafanya kazi kadhaa kwa mwezi napata pesa kadhaa wazazi wasema haiwezekani jamaa huregeshwa wa wadha wa na din fi akhir darajat suala la dini watu wakaliacha nyuma kabisa Walipo liyacha soalala dini, nriyo hizi fitna zikawa zimeenea katika ardi Misdakan likaulihi sallallahu alaihi wasallam illa Ila Takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabiri Musipo fanya hivo Akija mtu ambaye ni wadini Mtu ambaye tabia na musipo muozesha Fitna zideenea katika ardi Semeni nyini muasema aje fitna Naweza kusema Wengi katika wanawake ambao wameolewa Hatuna uhakika lakini tunasema tunahukumu dhuahir Ukipeleleza wazazi pengine ya mikuja baro baro Kwa nchia ya sawa kabisa Akekewa vikuazo Kukatumika njia ya ibilisi sasa Watu wakaona na huku kukapatika na namjia mzito Kulipo kukapatika na namjia mzito wazazi wakachini sasa Basi tustiriane Aibu isi toke. Sasa wewe manzo ulikuwa katalipi na sasa mada tafali Manzo umekatalipi na sasa wapanyaleti Alipo kuja barobaro kunyitiambo ya sawa Umeka vikuazo hutaki Kulipo tumi wanjia ya sheitwani Ndiyo hapu wakubali kwa sababu hutaki ya ibu itoke Hiyo mfitna hiko katika ardi na harusi nyingi zafanyo hivo Fitna ya pili kuna mabinti pakasei wa meketi Miaka arubaini Haki ya huyu rege. Hakuna sababu za misingi Ni hili hili tu kwa kuwa huyu si wangu. Hiyo mfiti na pia iko. Ikiwa haitoke hivo Mungu atakwambia, ulikuwa unataka mwenye pesa wewe sivyo? Na ulikuwa unataka kabila yako. Hakuna wasiwasi. Haya huyo hapo mtukue. Ukaletewa bonga la handsome. Pesa kuli kweli amepaki Prado nje. Na ana makampuni ya sawa Uka ingia palo, ukazungumzo, ukambiwa twende kazi Sasa baada ya mwezi, mwezi miwili, mungu nda kuambia Sasa yule uliye mtaka kwa mba anapesa na mbae ni kabila lako Ndiye huyo sasa muangalie Mara usiku binti akwa mikuja, ba, unahabari we Ulesi mvuli, ulesi mume, ule macheso ah Oh, kunini bwana Yule ana wanawake nje bwana Yule ni nchua fengi yule Yule ni nchua gati Yule ni mtu wa warembo Ukweli mwena nangu Kabisa mzena kwa biahala na yona mwenyewe Bi umi aini Sumetaka huyo Sasa ndo huyo umepawa Nchoto wako akateswa Na sababu ni wewe tuko sababu ya kuangalia Ukabila na mabu mengine Ila tafaaluhu Takun fitnatun fil ardi Wafasadun kabir Ikwa taliman Sababu ya tatu khalid ya sema. Gala ulmuhur Ya salam Gala ulmuhur mahari kuwaju Hii sababu ya uzinifu Kivipi Asema Baro baro amekuja atakapuwa Akija umemwekea orotha mlima mahari. Hawezi masini Akitoka Atatafuta wazinifu wengine wale wanawake wazinifu Atoe shilingimi ya mbili, shilingimi ya Amalize matamaniwa yake Uwewe meketi unyumbani mpika mpunga tu Manake ni hudari uwe Umeeka maharimingi fulani hakupata kuo Lakini juuwa ya kwamba uwewe utakuwa maskul Kwa yule barobaro wakenda kufanya uzinifu Khalid Rashida sema Mabarobaro watatua wapi pesa zote izi Ya sinikun waende wakaibu kwa tali imani Ama waende wakafanya uzinifu Na sisi ndiyo sababu Ya kuwafanya mabaro-baro waonehili suwalala kuwa Ni zito kwa sababu watu wameka maharimingi Na maharikuwe kwa mingi Sababu ni wazee wame toka kwenye masulia Hawata kita na masulia waka wapa wanawake Mbio wanawake wakawa wafanya watakavo Lakini kiwa wazee wangechukua hile kawama yao Kama alivu wapa mungu Subutu kina mama wafanya watakavo Hii sili na ya kina mama Lakini tulipoache sisi wazee tuka wapa kina mama aki jambuwa kezi kuzuri mwanangu watakumuwa binti yetu sikiliza kuzuri una kitabu hapa hasina tukua kitabu kichi hapa mahariyaki ataka laki mbili umu moja sema begi ataka laki kitandra chake fanichi ataka cha kitoke dubai manakiziza hapa nza koshia ya maiti tuataka kitandra kitoke dubai banu. kuna mbukuletia vichara vah vah vah vah vah vah muhembe hapa tutake barizo Uhum, kisha, kisha baba kuna na kilemba chamzee Ukimaliza kilemba kuna na tumbaku ya bibi Hizi tumbaku na kilemba si Situmbaku hizi wala na hizi si kilemba kisa kubaha Mpesa hizi umpe mzee Mpe baba kuna umpe bibi Uwakwe kuna na akali ataka dera Kuna na eme eh, Sikuja kwa akali na eme mimi Mimi mmekuja natakuja kumuwa binti yako peke yako Wewe kishindo upadha urodha Utafikiru suju chumekuja kutafuta nini Sasa barabara baro wake una vile utoka maskini Hata kifujua, katoka kenda zake Ndipopale sasa hakaenda katafuta uzinifu Mabarobaru wangapi ambao wataka kujisiri Kila unapota kujisiri, wakiangali ambele milango imefungwa Kwa sababu ya waze Na waze wame wapo anawake majukumu wanawake atakavu, waka wafanyo atakavo Wakaeka mambo ambayo mungu hakuyaweka Yote hii ni israfu Mpaka wa wamekubali kuwa ndugu zake sheitwani ambao kuamba katika asli yao ni kufanya israfu Wala tubadhir tabdhira inal mubadhirina kanu ikwana shayatwi Wanye kufanya israfu ni ndugu zake mashetwani Harusi ikimalizika milioni tatu zinguemba Ampapo hizo milioni tatu lau kungetafutuwa mabaro baro wali yoshikadini Wakaozeshwa kungeozeshwa karibu mabaro baro 20 na Lakini ufanyo kwa harusi moja Achikadi, lili level akadini ni kwa anda Hii kadi, manaken ni Hii kadi Ni ili ujulikane kwa mba wepe umealikwa Sasa fanya kadi tu kawaida Tu alika Kadi moja kupiritishi dingi Elf moja na miyatana Ukifungua poko chako baada ya kwanza, bibizo ya kamba za gold ndani, mpaka ukitoa kimechorwa ki-love hivi ndio umeandikiwa haya, ustadhi waliokuwa kwenye harusi. Simetukua yakienda mlangoni ufanyaje ile kadi? Ukishakuingia umempa u bwana, taangalia huko huikata. Nini ili umma uone kwamba fulana ya amefanya harusi ya kisasa sawa? Wafikirie ni harusi ya kina Mboramadhi. Hii ni harusi international ya kisasa sawa ili umma upatayo kukufakiri baada niezi nroi mevunchika silo lengo la nroa ikwa tali imani kumaliza khutba yangu katika halaka ya Saidi binul Musayi kwa hudhuria mabaro baro tafauti tafauti kusomadini siku moja akakosekana mwanafuzi kwa jina aba wadaa alipo kosekana Saidi akafanya shaka kidogo baada siku mbili aba wadaa akaja Akaulizo aina kunta ya abawa daa ulikuwa kwa hapi Asema mke wangu wa mekufa ni meshugulika na masala ya kumzika Akambia kwanini huku tuambia na sisi tukakusaidia katika masala ya kuzika Akambia ilikuwa ni mambo ya ghafla, afwa ni ya sheikh Saida mwambia jee umefikiria jambo ligine lelote Jee umeazimia watakatena kuhoa Abawadha amwambia Saidi ibn al-Musayyib nani ataniothesha mimi na mimi ni na dirham 3. Saidi likamshutua hila akasema Subhanallah. Hivi hakuna Muislamu atakuozesha wewe na dirham 3? Abawadha amwambia nani sijamuona? Saidi amwambia ana. Mimi nitakuozesha na dirham 3. Fatatu wa Sa'id ibn al-Musayyib ambaye huwatakiwa na maraisi Sheikh na wale watu wenye pesa zao Lakini Saidi yuawareyesha Taarifli madha kwa sababu atafuta mwenye dini Ambole hilo wa Islam uskwizi hawalitaki Akaita watu pale pale msikitini Akamupa Aba Wadaa amkono na kumambia Na kuozesha binti yangu kwa dirha ambili Moja batianayo Aba Wadaa sema likofika nyumbani na takamani ni ruke kwa sababu ya furaha Binti ya Saidi binul Musayi Subhanallah Halipofika nyumbani baada liisha siki ya mlango wa gongwa Saidi akambete ya mpaka pala Hamambia ni miogopa ulale leo kiwa aazi na tayari kusha kuuzesha Halipondoka Saidi Asema aba wadaa sikuona kwa mwanamke huyu Ispokuwa visi mamovau siku na kusoma Quran Siku hiyo amemaliza Imemalizika ile sabayake Ataka kurundi kwenye halaka za ilmu Sikiliza mkia amuambia nini mwaki Amuambia Waendra wapi Mkia amuambia naendra kwa saidi kutafuta ilmu Mkia amuambia Ijlis fa ina ilma saidi Kula huu indi Kethi hakika ilmu ya saidi Yote ipu kwa mbimi Wapo wanawake hawa Agalia hawa ni wema waleotangulia Na waozesho kwa diraha mbili Wala tukisema hivi musitoke na propaganda Na kuelewa makosa kwamba watu watakabure la Mahari lazima mtu watoe Lakini usiweke mahari mpaka kapita kiasi Mpaka yule barobaro maskini hakaona kumbe hii mambu wa kuowa hii Mambu wa kujiangamiza Tusifanyeni hivyo yuhu wa tali imani Allahumma emu la wangu Yoyote ambaye awafanya usahali mabarobaro katika mambu yao Ya Rabbi na wewe mambu yake mfanyie yawe sahali Na yule ambaye awafanya barobaro baro mambu yao yawe magumu يا ربي مُنْغَوِزُ أُمْلِتْكُنِ بَرَبَّ رَسَالَةٍ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وليوصالحين وأشهد أن محمدًا عبده خير الخلق أجمعين كونوا عباد الله إخوانا واعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا واعلموا أن الله ينادي إباده المؤمنين فيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون ويقول يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولاً سديداً يسلح لكم أعمالكم ما في لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأنصر جيوش المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا التبع وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتناباً ربنا تقبل منا إنك أنت سميع لعليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم